Och det sker ju också en annan massaker på den andra sidan sen då, som är en slags hämnd i Tjernogne som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater var döda än för varje för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy. Att det blir en slags hämnd. Och det finns också en skrivning i, i Pattons krigsdagbok där han, där han noterar Ja, just det. Vi mördade också 50-plus-tyskar. Jag hoppas vi kan dölja detta. Det är väldigt kända. Och den, den här personen kommer ju aldrig utredas. Och typiskt är typiskt vinnarens historia. podden är podden om krig. Med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt. Professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bänessved, doktor i idéhistoria. historia Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh-podden via vårt svish-nummer 123 610 7668. Märk betalningen med mh-podden. Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt. Och där är Peter Benners eh, Vet du vad jag har gjort på eftermiddagen, Peter? Jag gissar att du har återstött i arkiv. Det har jag gjort så jag är på gott humör. Ja. Eh, vi, jag, vi spelar ju in här på distans. Kan vi släppa? Jag sitter, sitter i Oslo då. Men jag har letat efter tankaårsfartyg. Just det. Såg du något? Hittade du inte? Nej. Mycket besviken Man annars är de ju lätta att se, tänker jag. Att de är rätt fräschiga. Ja, men det är väl inte så stort. De har den karaktären i alla fall av att vara ganska stora ändå. Så jag tänker ja. att om, de, om den fanns inom räckhåll så borde du ha kunnat se den. Men var du uppe på Holmenkollen och kikade, eller? Nej, jag är lite besviken faktiskt. så lite så här för att jag gjorde ju bort mig, för jag trodde att det låg längre in. men Det ligger längre ut och tyvärr. Vi kan väl ja. säga precis som det är att det världens största hangarfartyg är på på flottbesök i Oslo. Ja. Det är en viktig händelse i vår nutid. Och det har varit mycket diskussioner här i norska medier om... om lämnar vi nu försvaret över till USA och sådana här saker. Så ett jättespännande händelse och det var fullt gång här i Osto, kan jag Ostokans kväll Okej. när tusentals amerikanska soldater fick komma i land och lite sådär nu tror jag inte det är något hejdöst liksom fästande så, men, men ändå tror jag. Men dagens eh, tema är ju inte alls det utan det är ju får man väl säga egentligen tredje sista avsnittet i våran svep över andra världskriget Ardenner-offensiven hösten 1944. Kan du reda ut för mig varför det heter Battle of the Bulge på engelska och Ardenner-offensiva på svenska? Ja, inte, ja. Alltså Ardenner-offensiven är ju enkelt, det är ju geografiska platsen. Vi ska ju egentligen tillbaka till det där, där, där kriget egentligen någon mening började ju i maj 1940. Det var ju där som, som den tyska offensiven ju trängde igenom. Så vi, har, vi kommer tillbaka till gamla, kan man väl säga. Gamla kvarter. <laughs> gamla krigsskådeplatser. Nej, men det är att det, det, det bildas en, en utbuktning. Och det är en ganska bra egentligen. Den frågan för oss ju egentligen in på hela hela förspelet till, till Doardennoffensiv. Det, det finns alltså en utbuktning som man då kallar för The Bulge, och som då är det område man slåss som helt. Utbuktning i, i den allierade eh, linjen blir det, eller den tyska linjen, det på hur man vänder på det. Så att det, när tyskarna anfaller så skapar de liksom en utbuktning. Och, och då blir det slaget om den utbuktningen, så kan man uttrycka det då. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, men vi har ju pratat om luftlandsättning vid Arnhem. Striderna kring Arnhem som ju blev ett bakslag. Det är faktiskt tyskarnas första framgång sedan Norrman till Och det är ju slutet av september. Och efter det där då sen så, så vidtar ju då strider in, i den norra delen av, av det här liksom, krigsområdet. Nämligen för att befria och se till att man får tillgång till, till Antwerpen då. Och, och då handlar det annat om att man, man försöker få bort tyskarna från den här ön Valscheren. Och det lyckas man så småningom trycka tyskarna norrut och öppna upp sjövägen mot, mot Antwerpen. med anledning av att komma tillbaka till Antwerpen ganska snart. Och sen, Peter, var det ju så att eh, bland annat Patton, som ju opererar lite mer längre söderut, han har ju idéer om att han vill ju skära in den vägen in i Tyskland. Och det var ju en av diskussionerna jag faktiskt inför den här Arnhem-operationen, det var ju att det fanns ju andra idéer att man skulle gå mer rakt head on över ren in i Tyskland och, och ta rorområdet. Ja, men det blev ju inte så utan istället satsade man ju på den här montgommerska idén då, som ju inte gick så bra. Då. Men man kan väl säga så att de, de amerikanska armén i söder stöd faktiskt av en, av en, av en, av en fransk kor. Flyttar, så att säga tyskarna österut egentligen i princip egentligen fram till, till gränsen till Tyskland och där börjar tyskarna då bevanna sin västvall det är lite spännande som man ju då eh, kör fast lite emot kan man säga så att egentligen står ju fronten ganska stilla när vi kommer fram till början av december hur, hur är det med den här Hurtenvald uh, uh, eller Hurtingenvald? Ja, och det... Ja, det tappar, tappar, tappar Hurtingerskogen heter det på, på svenska. Uh, det, här, det är ju också ett, en strid som pågår i augusti. Ja, som, som föregår här, den offensiven här. Den är en del ja. av det där som jag gör lite kanske svepande snabbt nu. Jag bara sa att man flyttar tyskarna österut där kör man också fast så att man, man har det inte så lätt man har misslyckat med Ardennerna man har ändå lyckats ta Antwerpen man har lättare att få in förnödenheter nu och ammunition och allt som, som den här meden behöver och där tycker jag är en sån spännande siffra som jag har lärt faktiskt och den är ju den att en, en tysk division behöver mycket mycket mindre än vad en amerikansk division är, det är en skillnad mellan 700 ton och 200 ton i förnödanheter. Ja, vad beror det på? Bra. Ja, det, alltså det är två, två och en halv gånger. Alltså det är allt möjligt. Nej, men helt enkelt att den amerikanska krigföringen kräver mer, framförallt ammunition och sådana saker. Så att tyskarna är billigare i i drift om man uttrycker så det, det tycker jag är en spännande sak. och Hela det här stoppet egentligen- att man inte får fart mot Tyskland- det har ju med, med logistiken att göra faktiskt. Och därför är ju det här, jag tjatar om det- då, det här med Antwerpen väldigt viktigt- att man tar Antwerpen. Moderaten Hanif Bali- och vänsterfeministen Kajsa Ekis Ekman- vad har de gemensamt? Eller Gudrun Schyman- Henrik Jönsson och Johanna Kelius.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 –så säkra sommarens äventyr med en helt ny tusen. Provkör idag hos din lokala Hyundai-återförsäljare. I det mest våldsamma kriget i mänsklighetens historia– –har historieberättandet stöpts i vinnarnas propaganda– Britterna och fransmännen de hade ju sin plan på att invadera Norvik och de svenska manfälten klara. Men det bästa lyssnare, ni hörde trailen till dokumentären En värld i brand. andra världskriget och sanningen från vännerna på Nodio som är med oss i, i sommar. Podtjänsten Nodio ger många timmars historiska dokumentärer för bara växelpengar. Och andra världskriget har ju alltid fascinerat oss här på Militärhistoriepodden. Ja, det är ett krig som alltid är intressant att återvända till om inte annat. Och berättelsen om andra världskriget handlar ju ofta om det goda mot det onda. Men i dokumentärserien En värdig brand så lyfts berättelsen om andra världskriget bort från den europeiska scenen. Och vi får lyssna på en serie med ett lite annat perspektiv. Hos poddtjänsten Nordio kan du lyssna på många timmar bra producerade historiska dokumentärer. Och jag tycker att man kommer, alltid kommer nära händelsernas centrum i Nådio. Jag fastnade också för den här dokumentären Sveriges hemliga historia, det svenska kärnvapenprogrammet. Och här får man faktiskt följa med till Jokkmokk i augusti 1957 när en detonation simuleras med vanligt sprängmedel. En intressant händelse. För närvarande pågår i Sverige en ganska omfattande forskning beträffande atomvapen. Det här är berättelsen. Om i Sverige, mitt under kalla kriget, i hemlighet, försökte ta fram en egen atombomb. Dokumentären Det svenska kärnbordprogrammet är en del av poddserien Sveriges hemliga historia som lyfter fram en lite bortglömda historia från vårt förflutna. Vill du höra de här dokumentärerna som vi har nämnt och andra dokumentärer i toppklass så har vi en rabattkod här på MO-podden. Med MO-podden. Får du tillgång till Nådios utbud hela sommaren för bara 69 kronor. Det är hela utbudet i åtta veckor. Så ta chansen att rädda din sommar för bara 69 kronor. Mindre än en öl. Yep. Ladda hem appen Nådio. N-A-U-D-I-O. Där appar finns och använd koden MH-podden. Åtta veckor för endast 69 kronor. Och hur var det Martin? Var det mindre än en öl? Eller? Eller hur var det? Mindre än en öl. Och avslutningsvis, stort tack Nåddeon för att ni stöder Militärhistoriepodden. Får jag göra ett lite påhak där Martin? För någonting Ett påhak? Inte... Ja, Vi ett påhak. På <laughs> <ha> <laughs> någonting som jag tycker är intressant där i den här diskussionen också med logistiken. För det här är ju centralt då för Hitlers kalkyl här nu. Då. Man tänker att man skär in liksom åt men du får, du får ta det där. Men, men någonting som är intressant där är ju den här skillnaden då att den eh, amerikanska logistiklinjen blir ju hela tiden längre allt var den här offensiven rör sig. Medan den tyska logistiklinjen hela tiden blir kortare. Och det blir ju som en intressant eh, vad ska jag säga, spänning här då. att man har så att man har förlorat striden i öst, det finns ingen mening med att skicka mer resurser där så kan man ju koncentrera allt mer på västfronten. Vilket gör att trots att man är från tysk sida i ett väldigt utsatt läge här. Mm. Så kan man ju ändå samla liksom 1,3 miljoner soldater längs med den västra gränsen. Och deras logistiska problem är ju väldigt mycket mindre. Just för att de är så nära det, det så tyska kärnlandet. Vilket gör att man ändå, trots att man ligger så himla risigt till här nu, då kan liksom vaska fram jo. någonting som är väldigt stort. Va? Jätteviktigt att vi tar upp det där. Ja. Eh. Del, dels står det här med de här 200 ton och 700 ton per dag va. Ganska intressant. Det allierade krigföring kräver. Det är ju också nu då ett sånt här klassiskt exempel på att tyskarna kan ju nu då slåss på de inre linjerna som det heter. Och det är det här nu som brinner till upp i, i, i huvudet på Hitlers anorlikt att han han tänker sig nu det här en en möjlighet en tysk framgång och han man får väl säga en sak: att optimist var han ju, i alla fall i någon mening. Att han ju tänkte sig hela tiden att det här skulle lösa sig. Sen en annan sak som har hänt under 1944 som jag tycker är väldigt, väldigt fascinerande. Och det är ju att, och det brukar man ju ibland säga: att, att det här förlänger kriget säkert med minst ett år. Det är ju att den här Albert Speer får ansvaret för hela krigsrustningsindustrin. Ja, just det. Ja. Och han sprider ut då alla företag som är strategiskt viktiga, då, till exempel för flygplanstillverkning, pansartillverkning och sånt. Och man kommer undan i stor utsträckning, eller i större utsträckning ska man väl säga, de allierade bombningarna. Jag tycker jag är fascinerande. Och att man producerar under den här perioden nu som föregår Ardenner-offensiven, Lika mycket egentligen krigsmaterial som Sovjet. Man lyckas, och så att man lyckas egentligen ersätta, inte fullt ut, men ganska väl faktiskt, de förluster i material man har haft på östfronten och på västfronten. Och nu tänker jag på västfronten ibland, det här med fallet, slaget och så vidare. Så att, och de här resurserna, nu kan man ju fundera lite kring hur man ska använda, och ett sätt att använda dem. Det hade ju varit nu att istället fördröja, men det ligger ju inte för Adolf Hitler, utan han väljer ju här att nu tänka ut då en, en motoffensiv mot de allierade. Och hans plan är ju att ta de allierade på sängen och slå sig hela vägen ut mot Antwerpen för att knäcka då det allierade logistiken. Och sen en annan sak som han ju vurmar mycket för, det är att han vill återfå de här avskjutningsramporna, de ställen där han kan nå London med V2-raketen. Man kan skicka sina meningslösa raketer mot Exakt. London. Ja, det, är det är så obegripligt. Så ja. Hela det, liksom, det Där är ju där man inser liksom hur, hur, hur galen han är. Ja, det har man ju sett i många flera olika typer ja. förvisso. Men det är så tydligt, den här upptagenheten med den här typen av terrorvapen. Liksom, som att det ska lösa någonting. Men du, kan du inte kan du, kan du förklara, vad är grejen med Antwerpen? Varför är det, så? det finns ju fler hamnar, men nej, vad är men det, grejen med Antwerpen? Nej, den är ju den, den bästa och den är också ligger långt in och det är bra eh, vattenvägar in. Den är otroligt betydelsefull. Och han tänker sig att tar han den då så, så kan han liksom veva tillbaka i tiden då den, den allierade offensiven mot Tyskland med flera månader. Han tänker, sig väl att kanske, och han tänker sig också att han ska slå in en kil mellan de i huvudsak amerikanska armékåren som står liksom längre söderut och de brittiska och kanadensiska kåren. Det är ju kanadensiska trupper som bland annat då tar den här valsen och, och, och rensar upp vägen, inte Antwerpen fascinerande tanke här och sen är, är det väl också någon form av ja, det här låter ju väldigt ovetenskapligt men lite nostalgi över att man ju startar ju på samma ställe ungefär eller ganska precis faktiskt i det uppmarsområdet som man har då inför anfallet i maj, maj 1940 och det som är märkligt här trots att de allierade och ju ha, kan knäcka de tyska kåren så lyckas man faktiskt genomföra den här uppladdningen utan att de allierade riktigt förstår vad som är på väg att hända. Vilket är ännu mer obegripligt, för de har ju väldigt vid det här laget också. Ja, så att jag, ja. Och, det, och det var det jag tänkte slänga in lite som en sån där liten brasklapp i det du sa, det här med att tyskarna hade, hade fördelar. Det är klart de hade kortare avstånd, men väldigt klart de har ett stort problem och det är ju att de ju kämpar mot en fiende som, som är väldigt överlägsen i, i luften. Då. Och på amerikansk sida... Där funderar man ju på lite på vad man ska göra. Och Ardennen är ju definitivt inte en plats där man har tänkt att satsa på någon offensiv. Man har ju testat norrut. Utan det som är nästa, nästa säga, fas i den amerikanska försöken är väl att gå då enligt Pattons vilja lite längre söderut. Då. Man har ju till exempel tagit Strasbourg och sådär. Och så man är ju väldigt oförberedd på det som nu kommer. Och det står då i det här området där ju nu Tyskarna tänker sätta in ett antal nu då uppfräsade om jag får använda det, det begreppet, pansardivisioner. Sådana som man har reorganiserat. Jag kan bara nämna till exempel första, andra, nionde och tolftes pansardivisionen finns ju här nu. Och också andra, nionde, under och så den här ler pansardivisionen bara för, för att nä nämna det i två stycken pansararméer som ska du slå till då. Och vad har man då på amerikansk sida? Jo, det ska jag också nämna en eller En annan tycker jag är intressant företeelse här. Man har ju fört in väldigt mycket ny trupp. Man har trampat fram åtminstone 150 000 man. Nya, inom citationstekens soldaten. Man, man har satt upp sådana här folkgrenadjärdivisioner av ganska låg klass, men ändå trampat fram nya förband i Tyskland. Och så har man sagt åt att sådana här personer som sitter på staber eller som har sådana här ja, flygvapens personal som inte längre har något jobb eller krigsmarinens personal som inte längre har något jobb, de har man då samlat ut utbildat infanteristrid och flyttat ut till, till fronten. Men mitt för då egentligen den här anfallet nu då så står det dels en oerfaren pansardivision, den nionde pansardivisionen. Och sen egentligen två av tre infanteridivisioner då ytterligare som finns i det här området. De har förlorat väldigt mycket manskap, precis just i de här striderna som du nämnde, Peter. i den här Ja, Hurt i Hurtning ja, i skogen. Ja, som var väldigt nednötande där inne i skogen. Mm. Och man kan också säga då att den här, den här tredje, den det var helt liksom ny. Så det var, dels var det nedslitna divisioner och helt nya divisioner. Så det här framstår som liksom en mumsbit nu för, för tyskarna. Och skickligt att kunna göra den utgångsgrupperingen. Sen tycker jag man kan kommentera. Tror du, att, tror du att de tyska befälhavarna på den tyska sidan var oerhört entusiastiska? Det tror jag tror inte, och det är liksom den naturliga självfrågan är också så här, vad tänker de sig även om det här skulle lyckas som ta sig fram till, till Antwerpen och, och hela planen går liksom smärtfritt, vad tänker de sig att de ska åstadkomma här efter? Det ja. undrar jag ju. Och det, det är ju precis, och jag tänker bland annat, jag tänker bland annat då på den här Sepp Dietrich då, som, får, som är chef för en av de här pansararméerna då. Han är ju faktiskt ideologiskt oerhört lojal mot mot Adolf Hitler. Han är, ju, han är ju verkligen en förbrordsnazist kan man nog säga, utan att vara osaklig. Men ändå är han väldigt skeptisk. Han, men, han menar liksom här får jag en uppgift att anfalla utan tillräckligt med bränsle, för det är en sak som är jätteproblem. Ja. Det är en helt omöjlig uppgift, liksom. har var förlorat de romanska oljefälten också vid det här laget. Ja, de har man gjort. Men för att spinna vidare på det där så kan man ju tänka sig ett scenario, det har vi ju sett många gånger i historien förut, när man har ett scenario där, där fredstrevare redan har börjat påbörjas, diskussioner och samtal har påbörjats om hur man ska lösa liksom fredssituationen efteråt, då kan ju den här typen av offensiver fylla en funktion i att man vill skapa ett bättre förhandlingsläge det var inte så länge sedan vi pratade om äh, sävar och ratan som är typiskt i det här slag ja, precis. Eh, på, sven på svensk ja. mark var man bara, ja. bara liksom, det finns egentligen ingen liksom, strategisk nytta med det så mer än att man ska förhandla fram en bättre fred men här är ju liksom ändå kriget pågår ju, där kan man väl säga att Hitler har ju den här inställningen också som vi märka senare att ja, men de kommer ändå slåss till, till döden så det kanske är en mer fatal, hans fatalistiska sida som är på väg in här som kanske styr också det strategiska tänkandet Ja, jag håller ju med om det där, men, men på, mm. på, jag, jag, jag tyckte det var lite intressant tanke. Sävar och ratan ett svensk, en svensk Ardenner offensiv. <här> <här> Nej, men, men för att släppa, släppa, släppa men jag håller med <här> den här om det. finska vinken. Ja, precis. den kom var Det var du som faktiskt slog bollen. Ja, Men jag håller med om det. Jag, jag, och det är ju uppenbart att Hitler tänker ju någonting mycket längre med detta. Men han är ganska rolig. Jag tycker han är lite rolig i den här Zepp-Titri som han nu ska uttrycka sig så. Men han, han säger liksom, här har vi nu ny, uppsatta divisioner med, med pojkar och gamla gubbar. Sjuka gamla gubbar. Och dessutom ska vi anfalla liksom på julafton under, i jultid. Och det är, lite ro, det är så roligt. Så att man kan väl säga att men det här var inte förhandlingsbart helt enkelt. Utan man var tvungen att, att genomföra detta och slå upp klackarna och, och acceptera den här, den här utmaningen. Då. Och höstdimma kunde det ju heta då. Åtom vidst kallar John Keegan den förening, den brittiska historikern som jag ofta brukar konsultera. Det är ganska spännande. Den 16 december så slog man till. Radiotystnad, fantastiskt mörkläggning får man säga från tysk sida. Och så slår ju de här pansarkilarna nu. Och mitt i deras väg då hamnar ju de här väldigt oförberedda, gröna ut, eller utslitna då, amerikanska eh, infanteridivisionerna. Då. Och det blir ju väldigt, väldigt dramatiskt det här. Och, eh, och det går ju fort. Tyskarna har ju, har ju framgångar ganska omgående, Men det är inte så att amerikanerna, framförallt nu då, nu tänker jag på Eisenhower, är helt borta här. För att han, han inser då ganska snabbt att han förstår att det här är igång. Då fattar han några operativt väldigt avgörande beslut. Nämligen att han flyttar från söder och från norr då. Pansarförband, mekaniserade divisioner. I slagläge, för man vet inte riktigt från början vad de har tänkt sig tyskarna här är det här nu? De förstår ju naturligtvis att Antwerpen är ett bort mål. Men man börjar inse vart de är på väg. Men man tänker, är det här bara för att vinna någon tillfällig framgång eller någonting, lite som vi har varit inne på här. Men då gör han de här. Han flyttar så att säga fram mekaniserade, vältrustade pansarförband liksom i slagläge för att just nypa av den här bultschen, alltså den här utbuktningen som nu skapas. Då. Så där kan man väl säga att, äh, att, att det agerandet kommer ju att sen visa sig bli väldigt äh, avgörande. Hur som helst så plöjer ju tyskarna väldigt snabbt fram då. Och en av de här då mer dramatiska skedena då i, i Ardenner offensiv den kommer ju sen alltså så pågår då ja, i alla fall i tio dagar ungefär, beroende på hur man räknar. Va? Men är ju att Eh, trupper inringas då i Bastogne och då är det så att man skickar då 101 Airborne, amerikanska falkansjägare helt enkelt, med lastbilar snabbt som 17 <laughs> Och de börjar förstara den här staden då och blir inneslutna. Så det här är ett av de här mest mer dramatiska skenarna i, i att de håller ju ut och så småningom kommer att bli befriade med stora förluster. Sommarens resmål är en riktigt god korvmeny på Preem. Vad sägs som hot jalapeno, vegansk chorizo eller cabanos. Och massor av härliga toppings och drycker som gör att du kan kombinera menyn precis som du vill. Vilken är din favorit? Just nu bjuder vi dessutom på fjärde korvmenyn. Välkommen till Preem. Jösses, vilken tråkig radiospott det här Men, tryck på knappen där det står tidsmaskin då. Oh.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 En annan sak som ju är en, får man väl säga av, av den offensiven. Det är att tyskarna nu också visar sig vara allt mer eh, hänsynslösa i sin krigföring faktiskt. Ja, brutala. Ja, Genèvekonventionen har de ju kastat på på här. Ja, jag mm. vet inte om det är meningsfullt att ens prata om det. Ja, men det är klart att det är, ju, <laughs> men, det, men, det är nog, men det är nog en del av det som kan vara betraktas som en slags radikalisering av liksom, krigföringen från östfronten. Ja, det, och, och det man tror, kan, man, så man, man kanske kan ta med sig, kan man säga. Kanske ja. Ja, ja, men precis. Att det, det, det är därifrån man tar med sig det. Och, och även Hitler då, som har en sån inställning just nu, att det här är, det är bara att driva in i det, det här kriget till till sista, till sista stunden. Och, och vi har pratat om frigörande av Paris när han frågar om Paris brinner. Och vi har sett Warszawa och så här. Så att, ja, men vi förstår ju ins alltså vad, han, vad han siktar mot, va? Och då har de redan tidigare fått det här, de tyska officerarna, fått det här beskedet att de ska inte lämna några krigsfångar. Och det är ju jag tror att det, är det du, du fiskar efter här. Det finns ju en känd episod då som, som kallas för Malmedy-massaken. Och den sker ju precis i samband med att den här, du har ju inte pratat om de här olika flankerna, det är väl en sydlig och en nordlig kan man säga. Spets. Ja. Och det är och det väl den, den nordliga som, som det här sker då. Mm, precis. Under han Sepp Dietrich. Och då finns det en, en speciell grupp som kallas för Kampfgrupp Piper. Ja, just det. Mm. Som, som drivs då av den här Jakob Piper som är Oberstyrmbannführer i Waffen-SS. Ja, klart ja. ja Ja, men precis. Jag har pluggat på detaljerna här. Nej, men han stöter då fram med en styrka på ungefär 500 man då, med sina... Eh, eh. Men de har ju lite problem nu för att vägarna håller inte för de här tunga TIG2-vagnarna utan de måste ta lite omvägar. Och det de ska till det är en liten stad som heter Lansra det är där de siktar. Men så blir de försenad då av olika skäl och måste ta antagligen väldigt frustrerad och måste ta lite andra vägar. Och det finns ju några intressanta episoder här för det är ju liksom lite tvådelat. Å ena sidan så är det ju en liten grupp med infanterister och artilleriobservatörer eller eldledare antar att det heter på svenska Alltså amerikanska sådana, då. Som beslutar sig för att liksom stanna och slåss då när Piper kommer fram här nu till den här lilla staden Lansrat Och de lyckas då stoppa upp hela den här offensiven på 500 man egentligen under en hel dag. Och så sätter man in ett fallskärms för att lösa den här situationen som också lider i stora förluster och inte lyckas ta så att man tror också på den tyska sidan att det befinner sig en massa amerikanska soldater och stridsvagnar i den här skogen som ligger bakom. Så man är väldigt försiktig. Det är antagligen det som ligger bakom detta. Va. Men de, så småningom så lyckas de ta sig igenom det här och han, han går vidare. De här grabbarna tror jag jag tror att de överlevde kriget de amerikanska infanteristerna och tror att de blev, fick medaljer också. Jag kan inte riktigt detaljerna, men det här är en mytomspunnen situation i alla fall. Piper tar sig i alla fall vidare och så stöter han på en, en kolon med, med också L ledare som är på väg till sjunde pansardivisionen amerikansk som är på väg norrut. Och genomför där en slags, jag antar man kan kalla det för någon slags motitaktik då, att man slår sönder den första och den sista Just det. Mm. Vid fordonen i den här kolonnen då, så får man hela, hela allt att stanna av och den här gruppen ger upp. Då, för de är inte riktigt anpassade kanske för den typen av strid som de kommer möta här. Då. Och Det som är lite dramatiskt är, är ju att de här människorna är ungefär... Jag vet inte hur många de är, men en väldigt stor grupp i alla fall. En bit över 100. 150 kanske. Mm. Ja, 150 kanske förses iväg då till fots. Och till slut så beslutar sig den här Piper då att eh, de ska dödas helt enkelt. Han var inte ta några krigsfångar enligt den här tidigare typen av no quarter-princip som de har fått order om från Hitler. Så de har förses ut på ett fält och mejas ner helt enkelt. Men ganska många överlever, ungefär 43 stycken lyckas då ta sig krypa iväg vägen ett dygn senare och få vård och överlever den här och har, kan vittna om den här händelsen. Och de tar sig till en liten by som heter Malmedy då som är amerikansk kontroll och det är därför det heter Malmedy-massaken. Ja, det här är alltså när jag läser det här Martin då känner jag lite så här att ja okej, okay, eh, det är ju förstås fruktansvärt då. det finns många detaljer om man gör en noggrann undersökning av den här platsen och man ser alla hur de har avrättats och sådär. Och samtidigt så vet vi ju vad som pågick på många andra ställen i östra Europa. Så den här lilla episoden är ju så liten va? i jämförelse med vad som sker på många andra. Ändå har de fått en ganska hög status i alla fall inom amerikansk Eh, historisk skrivning och det sker ju också en annan eh, massaker på den andra sidan sen då som är en slags hämnd i Tjenogne som är en annan belgisk stad där det sägs då att amerikanska soldater då dödar en för varje eh, för varje amerikansk soldat som dog i Malmedy Just mm. att det blir en slags hämnd och det finns också en skrivning i, i Pattons eh, krigsdagbok där han, han noterar Ja, just det. Vi mördade också 50 plus tyskar. och hoppas vi kan dölja detta. Det finns väldigt kända. Och den, den episoden kommer ju aldrig utredas. Och nu är typisk den vinnarens historia va? det kommer aldrig. Men det sker ju ungefär samtidigt, det är bara någon, några dagar efter, tror jag, eller någon, någon vecka efter. Så det där är ju något som har blivit känt och alltså, som har alltså, krigets brutalitet som har drivit det och Vi vittnar väl också om det här som vi började ha varit inne på, Hitlers liksom, fatalistiska inställning och strategiska tänkande är helt präglat av den här att tyska riket är nu förlorat och bara ska mm. kämpa. Nej men, men, jag, nej, men jag bejakar ju det där du säger. Det, det, samtidigt är det ju så att vi det är så oerhört stora mörketal här också. Och vad som försikt på, på olika sidor här under kriget. det är ju klart att att den här brutaliteten var ju som värst på hälsfronten. Jag håller med om det där. Så sen, sen man kan ju bara konstatera att det är klart att varje människa som dör på det här sättet det är, ju för, är ju förskräckligt. Va? Men det är klart att proportionerna, och det handlar ju mycket om att, att det är klart att det här är fluster som den amerikanska armén tar. Då. Ja. Det är vidigt att tänka på när man, mm. när man går in i de här detaljerna va? Och, och, och, och man börjar räkna hur mycket krutstänk som är i tidningen på dem för att ta reda på på vilket sätt de då. så alltså, inser man ju att det är ju där... Känner du, jag funderar på dig, Martin, så här. Känner du att ja, du som är en, liksom, ändå har en soldatidentitet? Jag har ju inte ja, jag alls. det har jag. Ja, men känner du, har du aldrig funderat över det? Där är liksom, det där är risken också, att det är där du slutar. Mm. Liksom. Ja. jag vet inte riktigt. Nu är det så att man ska vara oerhört och ödmjuk inför för liksom krigets upplevelse. Men det, det, det, beror, det beror ju lite på också. Om jag tar den, den försvarsmakt då, som jag utbildade i och som ju gäller... gäller de jag känner till i väst har ju väldigt hårda soldatregler. Det är proportionalitet, våld efter proportionalitet. Men jag, jag kanske har nämnt det här tidigare här på den. Nu vi ju oss i en oerhört moralisk diskussion. Men jag kan ju ta det. Ja. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg att vi hade faktiskt ett sånt här case på kadettskolan en gång i tiden. Faktiskt, där vi diskuterade just detta. Det faktum att det stod i reglementet att spaningsförband, jag var ju på ett spaningsförband, tar inte fångar. Det man menade där var väl egentligen minst rätt, det var väl att man skulle undvika detta, naturligtvis. Men jag vet att det föranledde en diskussion som, som ju på många sätt var konstruerad av oss. Men den var ju just den här: du befinner dig bakom finneslinjer. Du stöter på en, en, en rysk soldat ute i skogen. Vad gör du? <går> inte bra. Och jag behöver kanske inte utveckla vad som är problemet med det. Ja men, men Nej, man, man, förstår, man förstår ju också ja. man förstår, precis, jag, jag gissar att det är så man resonerar också. det handlar inte bara om brutalitet utan det handlar också om att man ligger efter i det så här, eh, lite fånigt sagt kanske tidsschemat Piper alltså eh, har inte tid att ta hand om 150 Nej. krigsfångar liksom, och, det, och som ska gå till fost dessutom man, det, liksom, det funkar inte, man måste hantera det här på ett annat sätt och då tycker man det är helt, helt enkelt en praktiskt enkel lösning att helt bara skjuta dem på fältet eh, och det, det, det är ju begripligt i någon slags barbaristisk barbaristiskt typ av tänkande. Men, men, ja. mm. I alla fall, det här är en utveckling om man med ny i alla fall. Jag tycker att det kan motiveras den här diskussionen vi ja. hade just därför att den har fått ja. stort betydelse. Men man kan väl säga att Bastong, eh, lite längre söderut då, är ju inringat då, eh, precis vid jultid då, i stort sett på, på ju, juldagen och där kommer ju striden då att pågå väldigt länge men du var inne på någonting här som du touchade vid i samband med, med Malmö och den är att den här norra så att säga pansaren även som tyskarna kör fram då den får ta en annan väg och det här visar sig så småningom ju vara ett av skälen till att den här tappar fart och ett annat skäl är att man inte har riktigt bränsle till sina stridsvagnar och det är också så att de allierade lyckas försvara några nyckelpunkter. Bland annat baston som är en viktig vägknut. Men också de här övergångarna över floden mös. Och det känner vi ju igen. Mm. Classic. Ja, classic va? Så att tyskarna hinner aldrig riktigt komma fram och ta sig över de här flodhindren som de ju måste passera. Sen är det ju också så att vädret spelar ju en stor roll här. Så att efter ungefär 10 dagar så kan man säga nu, jag sa att det här pågick ungefär i 10 dagar. Det var väl kanske en väldigt, väldigt underdrift. Det, det, det på, man brukar ju sätta till och med 28 januari som slut. Men den här så att säga, tyska frammarschen pågår ungefär så länge. Och där någonstans så börjar den gå grus i maskineriet. Och det är också så då att de allierade kan använda sitt flyg. För det här var ju också en fördel. När man sätter igång den här anfallet, då, då, då kommer det ju snö. Det är ganska fascinerande och, och det finns till och med berättelser om hur man är tvungen att bygga liksom kälka för släpa tillbaka de sårade i, i den amerikanska armén. Det är plötsligt ett vinterlandskap, det är ganska fascinerande här. Och att där någonstans också så får ju allierade kan ju använda plötsligt sitt, sitt flyg och anfalla, hålla tillbaka och nedkämpa. Och sen så sätter man då in, in gör en, en, får en kraftig då tillväxt av förband som man då pumpar in mot den här utbuktningen. För att när man startar när man startar en offensiv så har ju tyskarna ett numerärt, lokalt numerärt övertag. Och så var du inne på lite det där också. Och det är ju en sak som till och med Dietrich hävdade att till 17 ska vi kunna... Det är ju snö. Vi kan ju inte bredgruppera våra pansar. Det är som vi är bäst på. Utan vi får ju liksom köra på vägarna. Liksom. Då har vi ju inte den fördelen heller, va? Det är lätt att gömma anfallet, men inte lätt att, att strida det då. Så att det här, ja, i korta drag, så helt enkelt, så bromsas ju den offensiven upp, upp ungefär här. Och så börjar ju då eh, motanfallen. An, mot nu går det med, med Patton här. Då? Är det, han är han liksom räddaren i nöden i det här. Inte, det finns ju också en armé här i det södra. Ja, det ju Bradley som egentligen är chefen ja, och Pat, ja. Patton är ju faktiskt underställd Bradley och man glömmer ofta bort den där Bradley. Man pratar ofta om den där ju för att han är liksom så intressant på så många sätt. Och men eh, nej, men det är ju så att man, man, man gör ju precis som jag säger att man börjar ju sätta igång de motanfall eh, så småningom. Och problemet för tyskarna är att de inser ju så småningom här att de kommer ju att bli avskurna. Det är ju det som är deras så att säga, nu då, operativa problem då, när de allierade börjar sätta in de här motanfallen liksom, mot sidorna av den här utbuktningen. Men jag tycker att det, det, det är lite spännande det här att de håller ut det här första i, i baston. Det är ju en enorm klassiker och de kommer ju sen att så småningom då, bli befriade då, eller undsatta av de allierade. De allierade tror ju att den här offensiven liksom är ganska snabbt eh, avklarad. Men tyskarna gör ett par ryck till faktiskt. Och det är först då in i januari som man på allvar får slut på hela den här eh, offensiven. Och där kan man ju fundera lite kring då det här med, som du var inne på här, vad, vad nyttan var med det här i slutändan egentligen. Vad var nyttan med det här? Skulle man ha använt de här resurserna liksom på ett annat. På ja, lite det är det, man, det är jag ja. undrar. Men det är lättare att tänka sig då. ett. Jag tror att det, var, det här loppet var nu kört för Hitler, men annars hade man ju kunnat tänka sig ett första världskriget scenario, där man helt enkelt bara eh, koncentrerar sig till att hålla ut eh, motståndaren från de tyska eh, landsgränsen så att säga, och bara och konsolidera sig där det återigen. Då att det skulle på något vis kunna bidra till en enklare fred för Tyskland. men det känns som att det skulle ha varit att, att det, var för, det var för sent i det här laget. Det spelade nog ingen roll. Nej, alltså, på ett sätt jag, jag, jag, har Hitler, ja. en, jag, jag tänker att Hitler gjorde en korrekt analys av läget, att nu är det liksom ingenting, det finns ingenting kvar. Nej, att det att är äh, separat fred, är liksom, det är inte ah, aktuellt. Precis. Så, nej. så ah. jag håller ju med om att, han, att den här fatalistiska synen eller den förklaringen där tycker jag, jag har värdighet. Man kan väl säga att 8 januari då så får de här främsta tyska pansardivisionerna order om att dra sig tillbaks. Och sen så småningom då undsätter man då bastond och jag tror att det är den 12 eller 13 januari då så får man kontakt där och, och kan så småningom av, avrunda den här offensiven. Men, men om vi då tittar lite på notan här då. En sak som jag tycker är väldigt spännande den är att man, man menar att det här, alltså battle of the Bulge är det amerikanska arméns blodigaste ja, slag eller deloperation under andra världskriget. Och det tycker jag är lite fascinerande. Om man tittar lite på siffrorna där. För att jag skulle kunna tänka mig en annan kandidat där faktiskt. Så vad säger du Peter? Ja, alltså intuitivt tänker man att själva landsting i Normandie var, var en större. Ja, liksom. men, men det är det inte. Utan jag, jag tänkte faktiskt, jag tänkte på Okinawa. Ja, jo. ja, men då är det så här. Att Vad, vi... var det där? Vad var det där? Jag minns ja, var det, var cirka alltså 000, förlust... eller Nej, förlusterna ja. på den amerikanska sidan där är ungefär 50 000, nu så här siffror. Okay. Men det är ganska ja. många stupade där faktiskt av dem. Jag tror att det är till och med så många som 12 000 som stupar Ja, just det. det intressanta mm. här är att, att förlusterna på amerikansk sida, och nu beror det lite på hur man räknar, vilka kårer, för det, som du märker, vi har varit inne på, det är ju flera kårer som är inblandade i det här och så där. Men liksom lite sådär summa summarum så kan man säga då att här är, är förlusterna större. Man räknar upp på 80 000 ungefär. Men att antalet döda då är, är, är mindre. Och så lite beroende då på vilka kårer man tar med och så vidare. Och att man förlorar ungefär 800 stridsfordon eller stridsvagnar, 1000 flygplan, det är ganska... Ja, ja, jag, också hur man nu, ja, och tittar man då på tyska sidan då här, och där, där räknar man ju förlusten på väldigt olika sätt. Och här har det varit svårt att få fram exakta siffror, där, där, där ligger förlusterna. Och då, då vet ju våra lyssnare vid det här laget att förluster är ju vad då. och det är ju stupade, sårade och, och, och, och tillfångantagna då. Så där räknar man då någonstans mellan 70 och 000, och att man förlorar... Kanske möjligtvis faktiskt färre stridsvagnar, men det är ju värre för Tyskland att förlora de här stridsvagnarna. Och framförallt en sak som är helt klar efter den offensiven i väster, det är ju att luftwaffe får väldigt mycket stryk. Man försöker att genomföra så alltså småningom ett som tar nästan kamikassanfall mot belg belgiska framförallt, de allierades flygfält i Belgien och, och, och slår ut väldigt många allierade flygplan men samtidigt förlorar man själv väldigt mycket. Så att den här operationen Bodenplatten som man heter då, som man försöker, som har en koppling till den offensiven. Så att det tycker jag. Så man kan väl konstatera så här egentligen att de här ersättningarna som man har stampat fram här och folkrenad, dimensioner och vad det är, ja, det. Ska man säga så, kastar man bort och vad vinner man egentligen? Ja, man, man lyckas väl stoppa upp den, den västalerade eh, offensiven mot Tyskland. I alla fall en tid, en återhämtning. Eh, något i alla fall. Kanske en månad eller så. Eller sånt. Det... det är egentligen ett ytterligare ett meningslöst slag på ett sätt, får man säga. Ja, det är förlåt inte en månad, bara några veckor ska jag bara säga. Nå ett ja. antal veckor, va? ja. Möjligtvis att det, liksom, det kan, om man ska titta på konsekvenserna då, att det är möjligtvis att det har förbättrat liksom läget för Sovjetunionen möjligtvis. Att de får en större utrymme på sin sida och att ta sig fram och mera tid att alltså ladda upp inför den sista offensiven mot Berlin. Ja, Kans kanske att det har kanske, en sån... Kanske. Det, är ju ja. så, det är ju faktiskt så att det är nästan lite tvärtom för att eh, Churchill ber ju, vilket faktiskt då eh, faktiskt accepterar. Man drar ju igång sin stora offensiv mot, så att ja, det är just det vi, i januari. Ja, det. lite tidigare. Mm. Men jag tycker så här att det är fascinerande då att det är ju liksom inte, jag uppfattar inte detta som de sista dödsryckningarna. Det, så illa är det inte. Men, men Tyskland kapitulerar ju stort sett egentligen bara. Ja, det handlar ju om, vi säger slutet av januari, februari, mars, april. Ja, i stort sett tre månader senare när, när den offensiven har ebbat ut. Det, det tycker jag är ganska fascinerande.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 Som Sveriges största jackpotkasino presenterar vi nu jackpotnyheten Supercharge. Supercharge har ditt spel för endast en krona extra för att låsa upp fler cashdrops. Och ge dig själv chansen att köra hem världens mest sålda elbil i Hyperfart. Endast på Hyper.com. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på Hyper.com. När vi försnackade lite om det här så, så sa du åt mig så här att man kolla lite på sigfri linjer. Ja, ja okej. Okay. Jag läste lite om det också. Men jag tycker jag också att det är lite till det du säger nu, då att den här Siegfried linjen som man har gjort stor sak av, i åtminstone i propagandan i praktiken, var det kanske inte så mycket. Va, men som Då ska löpa liksom från nederländerna längs med hela vägen ner till Schweiz. Egentligen, och har någon slags motsvarighet i maskinolinjerna. Den får ju inte så stor roll heller. De kryper tillbaka efter den offensiven bakom den här. Oh, oh. Eh, och, och försöker mm. använda den som någon slags sista, sista gränsen i princip. Men den kommer ju egentligen aldrig, aldrig användas och aldrig få någon större funktion så Nej. Det är ju ett, äh, och, det, och det är ju också så allt tydligare, jag tycker å, återigen ett citat från Patton där att, det, att eh, fasta eh, fortifikationer är liksom ett bevis på mänsklig dårskap, säga. <laughs> äh, och, det, och det är ju väldigt tydligt vid det här laget då, att den där typen av bunkrar som man byggde under, under 30-talet inte längre står emot den här pan, nya pansarvapnen som man har, Antipansar. Eh, Vapen som man använder sig av så att man kan ju i princip bara rulla igenom de här, de här områdena så småningom. Så att, det bidrar väl också till att det, jag menar, de, de ser väl här framför sig att det finns ingenting mer att försvara. Man liksom, och, menar, det är ju Hitler-jogen i princip som försöker försvara den här SIGF-linjen. Ju... Man kan ju säga att den, by den byggs, ju liksom stommen av den där, det byggs ju redan 39 eller för dig hade är fram fram till krigs, krigsutbrottet säkert ni. Mm. Mm. Och eh, det är som som man ju lär sig då eh, som man ju kanske ja delvis ändå då ändå har klart för sig åtminstone på tysk sida faktiskt från första världskriget och även på på i viss mån då på på fransk då, trots att man ju ändå på något sätt missuppfattar första världskriget är ju att, ja, och krigföring ja, men det, är, det är lustigt, det är ju att man behöver djup va? Och som det man alltså det... gör i Frankrike man missuppfattar <laughs> ja, det så? <laughs> och, och då och det, man, man, vad heter det, förstår men man ändå missuppfattar men, ja. men, då, men att man behöver djup det är väl det som är, och det är ju också den där finska ja. problematiken till exempel den sovjetiska, ja. storoffensiven då på, på sommaren 44, att man har inte tillräckligt djup va? så det är väl precis som du säger det är, det är ju ändå ett en relativt liksom modernt bunkersystem ändå, men det är samma där. precis. Men, ja. Det är ju samma sak i Sverige att man tänker sig att man ska ha de här djupa linjerna och liksom försvar eller fortifikationsofficerarna under 30-talet är ju helt ja, inne på den där ja. linjen ja, ja. också. Ja. Men, men det är det, det som Patton menar här och det är som Egentligen är den riktiga lärdomen att göra den här rörelsen, det är flexibiliteten och ja, att man Det är, visst, det, som, det, är det som kommer ge dig de som kraften. Och de här fasta installationerna i mm. kärnan. Men däremot vill jag liksom att man ändå ska klart för sig en sak. Att jag menar mm. den, den fördröjningsstruktur som till exempel Ryssland eller alltså bygger införslaget förslaget vid kursk med stort djup, eller det som vi gjorde i Sverige sen så småningom under, efter andra världskriget uppe i kalix det är någonting annat, det är en fördröjningszon med stort djup med bunkersystem för att få ner hastigheten på en motståndare och sigfrittlinjen Byggde sig aldrig riktigt ut så. Men hade den gjort det, då hade den ju blivit ett, ett större hinder. Men man kan väl också konstatera det att, naturligtvis, att man blåser ju väldigt mycket av sin offensiva kraft. Och sen som du säger, den här rör, operativa rörligheten. Tänk att ha haft de här pansardivisionerna nu. Att klubba ett genombrott från de allierade. Och då är i och för sig då har vi detta problemet med som man har i man Det är svårt att flytta förband och så vidare. Men, men ändå, så där kan man ju diskutera liksom värdet. Och kanske, kanske, kanske, kanske, kanske hade de allierade accepterat någon form av. Av, av mellanlösning fredsmässigt med Tyskland en annan eh, regering gick in störta eh, det nazistiska ledarskapet och sen gjort en fredslösning mm. jag vet inte Men Men hade, det... man, hade, hade Hitler dödats i 44 under attentatet så hade ja. det kunnat bli ett sånt läge ja det är, och det, och det är ju ja. precis eh, ja. det som vi har kvar nu egentligen kan vi ju locka lyssnarna med nu. det är ju att vi ska, vi ska dels ha ett, ett avsnitt om, om anfallet mot Berlin, eller hur? Sverige, den ska och där tror jag att vi ska också baka in en, en, jag, en slutdiskussion omkring de här stora operationerna, där får vi ta med och slutet även när det gäller väst och de här kapitulationsstegerna där tycker jag eh, eh, vi måste väl prata lite om bunkern eller hur Peter? Ja, ja, du, har, du har ju lovat att du kommer ha ja, ja. <laughs> jag har lovat att gå okej okay, lösa det jag kanske lovar, inte lovar kanske inte vet ja. att du är väldigt, du är, får man säga att du är lite amatörskådespelare eh, teater håller du på med faktiskt Ja, ja det stämmer. stämmer du? Tycker du att jag tycker att jag ska reenakta den här liksom, bankersituationen? Ja, ja. Alltså helst, ja. helst inte. Men, men det kan vi säga. Och sen är det ju faktiskt så att vi har ju en liten, får man säga kul grej här, och det är att vi har ju avsnitt hundra, där vi ju avrundar den här uh, svepande andra världskrigsserien faktiskt med ett avsnitt om och där vi faktiskt har bjudit in våran uh, poddguru Urban Lindstedt faktiskt så då avrundar, men vi ska väl säga en sak där, vi kommer ju återkomma till andra världskriget och sen komma med lite dju djuphetsavsnitt, men jag är ganska nöjd med det här med Ardenner offensiv ja. vill du ha, vi vill du ha några mera detaljer? Nej, jag känner mig nöjd också, jag tycker mm. att vi tar ett sträck där och laddar upp inför avslutet här, Berlin och eh, atombomben och sen har vi lite andra godbittar däremellan, det blir lite antika krig och det blir lite, lite olika saker ja, Tack ska vi ha. Hej. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.